Hej och välkomna till podden Bra i Borås, en podd i samarbete med Puls FM Där vi varje vecka pratar med en boråsare som är bra på någonting eller kanske gör någonting annorlunda Den här veckan har jag med mig min vän Madeleine Olin, en av de mest ambitiösa och ja, godhjärtade människorna som jag någonsin har mött faktiskt Välkommen! Tack så mycket Mikkelina Hur känns det att vara här? Det känns jättebra. Jag är så glad för att du gjorde den här förfrågan och jag har chansen att prata med dig idag och nå ut till människor ute i brås. Kul. Tidigare i den här podden så har jag ju mest träffat killar som ja, okay. har gjort lite olika saker. De har skoputsat och de har varit, kört här. Och du är ju en av de, ja den enda tjejen förutom jag själv då i den här podden. Och du har ju inget direkt sådär specialintresse som de här som jag tidigare har mött. Men jag har ju känt dig sedan vi var ungefär 15-16. Precis, det stämmer ja. bra tror jag. Och jag har ju sett vad du har gjort under alla dessa år och det är ju väldigt mycket. Yeah. Ja, det är en del jag har hunnit med om man ja. säger så. Tittar man på din LinkedIn-sida så ser du som att du är ungefär 50 år gammal. <laughs> Okej, okay, ja. Den är ju väldigt välfylld. Ja, jag har gjort en hel del saker. Jag har haft möjligheten att göra mycket roliga grejer om inte annat. Det är jag jätteglad för. Ja, vi ska prata lite mer om det, men först så tänkte jag att vi skulle börja med lite småfrågor så att de som lyssnar lär känna dig. Mm. Och då, Hur gammal är du? Jag är 25 år. Du fyllde det nyss va? Ja, nu är början på maj så det, det är lite ålderskris den, kanske. Om ja, vi särna känns det bra men det är mycket man ska göra nu tänker jag i resten av det här decenniet. Det är så du tänker? Ja, jag tänker om vi pratar just om LinkedIn-profil så har jag hunnit göra en hel del under de fem första åren av det här decenniet. Och det ska vara minst lika mycket som händer framöver. Var är du uppvuxen någonstans? Jag är född i Göteborg men säger att jag är Rosare. Det vill säga jag har gjort all min skolgång och har alla mina vänner och familj här i Brås. Vi gick ju båda på Beckings gymnasiet. Hur ser du på den tiden om du tänker tillbaka? Jag tycker att det var en jättebra tid, verkligen. I gymnasiet så är man ju en tid där man ja, försöker hitta sig själv. Just då tror jag faktiskt att jag trodde jag visste vem jag var. Men nu med facit i hand så inser man ju att det var ju bara en start om man säger så, på den resan som påbörjades där. Men det var jättebra för det skapar utrymme för att våga utmana sig själv och hitta både intressen men också vänner som kan bidra till den resan man gör. Både i skolan men också efteråt. Om du fick en miljon kronor skulle du göra om det? Eh, om jag skulle gå till vän då? Mm. Eh, Både jag och nej. Det var en fantastisk tid och jag skulle absolut kunna tänka mig att göra om den. Men det finns mycket annat jag vill göra också. Så den tiden den bevarar jag väldigt kärt om inte annat. Och så avsäger jag mig den miljonen och gör någonting annat. Det låter vettigt. Aha, jag känner det. Förhoppningsvis så finns det andra saker som är värda det. det är inte, pengar är inte allt om man säger så. nej Kommer du ihåg vår första kontakt med varandra? Du och jag. Mm. Eh, det måste ju antagligen ha varit första dagen i skolan när vi satt i klassrummet. Men dessvärre så är det ganska, jag menar jag har ju ett väldigt gott och stort intryck av dig. Eh, du är en del av min gymnasiegång och även en del av mitt liv efteråt. Vi har ju fortfarande samma sociala konstruktion om man säger så. Vi umgås ju fortfarande privat eh, tillfälligtvis. Vi är nu, ja, våra nej. vänner. <laughs> ja. Men vi håller ju fortfarande kontakten. Men har faktiskt inget första intryck eller så, jag vet inte om du minns mig Jo så här är det, om jag inte minns fel, men så vi, de skickade ju ut listorna på mm. ens klasser okay, Och jag tror att du letade upp mig på Facebook Kan mycket väl stämma ja. Och så tog du kontakt med mig Okej, okay, ja. ja, då, då var jag väldigt framåtriktad redan ja, då om inte. Det var du verkligen. Okay. Och eh, första dagen i skolan så hälsade du med en kram då. Aa. Ja. Och det tyckte jag var väldigt härligt för att jag kände ju ingen i våran klass. Jag var ju Aa. helt ny. Aa, såklart. Så ja, såklart. Jag var ju utbörlingen från Ulricehamn <ratt> ungefär. <ratt> <ratt> ja, men det blev ju väldigt bra sen och verkligen. Ja, det, det blev jättebra. Ja. Har du alltid haft den här eh, den inställningen till att möta nya människor? Jo, men det, det tror jag. Jag har alltid varit sån att jag tycker det är roligt att träffa människor och om inte annat att lära känna människor. Du och jag gick ju ett program som hade en inriktning som heter journalistik och författarskap. Och det är ju ändå en förlängning av vem jag är kände jag redan då. Det vill säga det här att man träffar människor, lär känna människor och kan skapa och uttrycka det mycket människor kanske inte alltid säger och tycker men att man själv förstår genom att man lär känna dem. Um, så redan då är jag, jag har jag alltid varit sociala om mig och tycker det är kul att träffa just nya människor. Uh, och det, det har ju verkligen kommit fram nu senare i år om inte annat när jag väl har vågat mig ut i världen. Tillbaka till de här små frågorna då. Mm, absolut. Har du någon favoritserie? Favoritserie? Uh, kollar extremt mycket på Netflix- Mm. Men däremot bidrar det till att jag är helt kaosartad i vad jag faktiskt tycker om. Jag tycker om mycket, så ingen specifik tyvärr. Nej. Har du något favoritresemål? Nya platser. Nya platser? Nya platser, ja. Jag tycker att det är fantastiskt att resa. Så mycket kan jag väl sammanfatta det med. Och nya resmål är alltid de som ligger högst på min bucketlist- vad är nästa resmål? Om du får välja. Ja, jag ska välja ett. Eh, ska jag ut och resa i sommar. Jag ska åka till Brighton och jobba. Eh, och ska faktiskt få åka till ett av mina drömresmål i höst. Jag ska åka till New York för första gången. Åh oh, vad kul. Ja, jag fick en liten rysning där. Jag vill också åka dit. <laughs> ja men det ska bli jättekul. Ja det förstår jag. Hur ser en perfekt dag ut? En perfekt dag. Eh, jag är morgonmänniska. Så jag vaknar ja, antagligen extremt tidigt. Uh, det är en dag som denna, det vill säga det väder vi har haft här i Borås ett litet tag. Det vill säga att det är väldigt fint väder. Det behöver inte vara varmt, men det ska vara blå himmel. Um, sen är den antagligen fullspäckad. Uh, min perfekta dag är inte en dag där jag sitter stilla och ligger på soffan. Utan jag gör saker och hittar på saker. Absolut. Där skiljer ju du och jag oss lite åt <laughs> Jag ska bara ligga på ah, soffan ja. och göra någonting. Men det är tur att vi är olika. <laughs> Kanske är därför vi funkar i vårt gäng då. Antagligen. Ja. Ja. Efter gymnasiet så gick ju, ja, vi pratade om det här gänget då. Mm, precis. Vi på gymnasiet. Och efter gymnasiet så gick ju gäng väldigt olika vägar i livet. Mm. Vad gjorde du efter studenten? Ja, eh, jag tog ju då studenter tillsammans med dig för fem år sedan. Det är fem år sedan. Det är fem år sedan nästa vecka. Mm. Uh, reflektera över det just för att jag har föreläst för gymnasieklasser. Uh, och då visste inte jag riktigt vad jag skulle göra. Vi hade ju som sagt gått en samhällsutbildning med journalistik och författarskap som inriktning. Uh, och jag bestämde mig för att jag ville ut i världen. Uh, mycket var det på grund av att jag ville utvecklas som människa. Men också för att se någonting helt och göra någonting helt annat. Så vad jag gjorde det var att jag åkte till Hongkong och jobbade inom textilindustrin. Eh, och det var ju mitt första möte med internationalisering. Det vill säga att man fick träffa människor av en helt annan kultur, helt andra värderingar. Eh, ett helt annat sätt att leva om inte annat. Men det som var fantastiskt var ju att även om det fanns olikheter insåg man ganska snabbt att det är fler likheter än olikheter. Eh, och det bidrog ju till stort intresse både för människor i vidare utsträckning. Men också de här destinationerna som finns ute i världen. Hur var det att bo i Hongkong? Det måste vara varit annorlunda mot Borås? Uh, ja, absolut. Jag uh, kan verkligen rekommendera att åka dit. Um, om man ska bara proportionerligt förstå vad vi talar om. Uh, så är det hela Sveriges befolkning på en yta av Stockholms innerstad ungefär. Uh, så det är extremt mycket folk. Det är även den staden som har flest skyskrapor i hela världen. Den som kommer på andra platsen i New York och den har bara 20% av motsvarigheten i Hongkong. Så det är en väldigt hög stad, det är väldigt mycket folk. Det har ju varit ett stort ekonomiskt center för Asien i många, många år. Så det hände väldigt mycket. Så det, när jag väl kom tillbaka, för jag var ju borta ungefär ett halvår. Då hade jag klaustrofobi på ett helt annat sätt. Det vill säga när jag kom hit och det inte gick runt människor runt och krämer hela tiden. Då fick jag panik. För man var så van vid det här att man alltid hade det sociala. Men också att man aldrig var ensam på något sätt. Det, det skiljer sig åt jättemycket. Men vad gjorde du borta i Hongkong? Du jobbade inom textilindustrin. Ja, precis. Jag var produktutvecklare. Jag jobbade för ett företag här i Borås. som heter Rudom och Hak AB. Och de gör text, textilacessoirer. Vilket kan vara... Märken, draskedjor, knappar, allting som definierar ett varumärke i princip på ett plagg. Uh, och då fick jag möjligheten att arbeta på deras main hub i Hongkong. Uh, så där skötte jag mycket av intern i och med att jag inte kunde kinesiska. Så jag kunde inte prata direkt med leverantör. Men jag hjälpte till med mycket internt i organisationen. Lär du dig någon kinesiska Lite grann men tyvärr ingen jag kan tala idag, det är ju trots allt fem år sedan och det var jätte, jättesvårt, det är ett helt annat språk och ett helt annat sätt att kommunicera på och mitt annat i skrift, alltså det är ju fantastiskt, så vackert men ja, ingenting jag lärde mig tyvärr. Synd. Ja, men eh, framtiden... Eh, eh, tanken att du ska ja, lära dig det? Ja, jag har tänkt att jag ska ja. lära mig kinesisk någon gång. Så det är, förhoppningsvis... Intervjuar du mig när du är eh, känd och sitter på något radioprogram i <laughs> har någon morgonstudio alltså ja. där 50-10 år så kanske jag kan leverera en rad eller två. Ja, perfekt. Då mm. kör vi om tio år. låter bra. Ja. Sen så flyttar du hem till Sverige efter ett halvår. Ja, stämmer Vad bra. gjorde du hemma i Sverige då? Förutom att få panik för att det inte var något folk ute? Ja, precis. Jag var tillbaka i Borås. Fortsatte att arbeta för samma företag. Men som produktutvecklare så istället för att sköta orderhantering och kommunikation med kund och leverantör så fokuserar jag på kvalitet på våra produkter. Men samtidigt hade jag bestämt mig. Jag var ganska väl medveten om att jag ville börja studera. Um, så redan då när jag var tillbaka på våren um, så var ju tankarna i vad, vad ska jag bli när jag blir stor? Uh, och jag hade ju läst journalistik och författarskap och tycker det här med kommunikation och träffa människor och i allmänhet var nyfiken att upptäcka saker uh, jättespännande. Så vad det slutade med var att försöka skapa förutsättningar för att förstå förutsättningar, företag, organisationer, människor och världen och inte annat mycket bättre. Så jag vände spår helt och börjar läsa till civilekonom här på Högskolan i Brås. Och hur lång är den utbildningen? <här> för att bli civilekonom så läser du fyra år. Det är en magisterexamen. Och vad det möjliggör är att du får två år fördjupning. Så utöver att jag har läst det normala blocket, om man säger så, grundkurserna för ekonomi, som man får en kandidat, så också två års fördjupning samt ett utbyte. Det vill säga att man åker till ett annat land och studerar i halvår. halvår. Och jag som tyckte det var jobbigt att gå min linje. <laughs> ja. Men eh, ekonomutbildning då? Ja. Varför, varför just ekonomi? Varför just ekonomi? Nej men precis som jag sa, för jag menar jag är inget mattefan. Jag tycker inte alls det där att sitta och räkna och knappa är jättekul. Och visst jag kan läsa en årsredovisning, det är inga konstigheter. Men just det här att det oftast, det vi många gånger förlorar när det just kommer till ekonomi idag. Det är ju att siffrorna faktiskt betyder någonting och de kan förmedla saker. Och de som är duktiga på att räkna är oftast sämre på att kunna förmedla vad vi faktiskt vill få ut och vad vi verkligen förverkliga med det vi har kommit fram till så jag bestämde mig för att ja, men jag, jag lär mig att räkna och jag lär mig förstå helheten och då har jag ju tyckt att det varit mest spännande med just makrorörelserna, det vill säga teoribildningen och um, världen är stort um, men sen då att man faktiskt fokuserar mycket på management och ledarskap och marknadskommunikation. Um, så det är en kombination. Jobbar man med ekonomi så sitter man inte nödvändigtvis och räknar. Utan man gör um, många saker och det är nog det som attraherar mig mest. Det vill säga att i och med att jag är civilekonom idag så kan jag göra extremt mycket saker. och kan bidra på extremt många många olika sätt. Var tanken alltid att du ska kunna bidra till världen med någonting annat när du började studera? Um, jag tror från början handlade det om att jag uh, tycker det är väldigt kul med det här med entreprenörskap. Det vill säga jag har alltid sett mig själv som en individ som tycker om att förverkliga saker. Um, och då, då blev det här med ekonomin en förlängning för det är ju ändå ett verktyg, ett redskap som jag kan använda i det här att man ska på något sätt kunna åstadkomma och skapa saker så det här att jag ska bidra till världen det kommer nog något senare när jag väl kommer igång med det men det har alltid funnits en tanke att det är ett värdefullt verktyg jag kommer kunna använda mig oavsett vad jag, gör, vad jag gör eller var jag är eller vem jag hjälper. Du var ju väldigt involverad i många föreningar och utskott och sånt på högskolan här i Borås. Det stämmer bra. Vad, hur hann du med det när du samtidigt pluggar det? Um, Prioriteringar, antar jag. Uh, nej, men uh, vad jag insett, uh, särskilt förra året när jag tog examen, precis när jag började jobba, och det var inte bara arbetsgivare som faktiskt konstaterade, utan jag, jag såg ju det själv när man väl såg helheten, att det är inte bara utbildningen i sig som har varit värdefull och den kanske inte alls varit det viktigaste, utan det är faktiskt de sakerna man gör vid sidan av eller i kombination med sina studier. Så i mitt fall så har jag varit engagerad i Strängkåren, eh, varit väl engagerad just både um, i organisationen men har vänt många gånger på pyramiden. För ett har jag grottat ner mig och verkligen varit i utskotten. Men sen insåg jag ganska snart att det är mötet med studenterna som är det roligaste när man själv får vara med och bidra. Det vill säga när man får vara i spetsen och se till att skapa mervärde. Så jag har bland annat jobbat väldigt mycket med just våra utbytesstudenter. Det har jag tyckt var jättekul i och med internationaliseringen. Och mycket kring välkomna av nya studenter. Så jag har varit fadder och de byter mig jättemånga gånger. Och bland annat blivit utsatt till höstintroduktionens bästa fadder 2015. Så det är jag väldigt stolt över. Det är biten. rätt coolt. Ja det är jättekul och om inte annat så känns det bra. För det innebär att jag gjort en skillnad för jättemånga nya studenter. Ja men precis. Sen åkte du ju på utlandstermin i Paris. Ja, det stämmer bra. Vad studerade du i Paris? Uh, här hemma så har jag läst en inriktning som kallas för redovisning. Så det är mer företagsekonomi och riktat mot organisationer, och att man ska jobba inom organisationer sen. Um, men som sagt, när jag var i Paris så passade jag på att läsa mer international management. Och även brand management som är vid linje med vad jag faktiskt jobbar lite med innan jag började studera. Men utöver det så är det ju bara det här mötet med världen som är viktigt. Och det, det vet jag ju själv i och med att jag redan hade jobbat med det här i Borås. Det vill säga att man träffar människor från andra nationaliteter. Och att man får på något sätt lära känna dem och känna en tillhörighet tillsammans med dem på en ny plats. Med nya kurser, nya utmaningar och att man växer som människa tillsammans med dem. Jag har en fråga här. Mm? Fransmännen är ju kända för att de inte vill <laughs> prata engelska. Mm. Var det verkligen så? Eller var du tvungen att lära dig franska för att kunna kommunicera med dem? I mitt fall. Eh, likartat med kinesiska så kan jag tyvärr ingen franska. Det står på min lista. Det kommer. Mm. Ja, det, det ska hända. Så som sagt om 50 till år, Miklina, då levererar jag franska. Jag ja. lovar. Eh, men om man tittar just på Paris när jag var i så är det en ganska internationell stad. Så jag upplevde inga svårigheter. Men sen pratade man ganska mycket om mentaliteten. För den skiljer sig åt mellan våra kulturer. Men just när jag var där så var det strax efter terrordådet i Paris. Så de sa själva många av de fransmän och fransysker som jag träffade. Att man hade en helt annan inställning till varandra. Det fanns ett helt annat. Ja, inte det hotfulla. Det var inte så att man var rädd. Utan det var snarare att man var väldigt omhändertagande man hade blivit skadade, man var skärrad över det som hade hänt och man ville verkligen att det skulle hända igen. Och det var någonting som låg solidariskt. Så det spelar ingen roll om du inte var därifrån eller om du var turist eller av vilken annan du var där. På något sätt så var vi bara människor. Vad fint ändå. Att, synd att någonting ska behöva hända för att man ska öppna upp sig för andra. Ja, verkligen. Tyvärr. Mm. Men du, på sommaren så är du ju språkreseledare. Ja, det stämmer bra. Hur många somrar har du sysslat med det? Uh, I sommar är det tredje sommaren som jag åker som språkreseledare. Har, har du varit på samma ställen varje gång? Nej, det har jag inte. Um, om man säger så här, det är ju en förlängning av det jag gör som fadder i princip. Fast att man åker iväg för ett företag. Um, så jag har åkt iväg med ett företag med... Ja, i tre år och så är man fullständigt ansvarig för ungdomar som är mellan 14-16 år ungefär. Så det är ju där i skiftet till gymnasiet oftast. Och då åker man iväg och jag har varit i England och det, det ska jag även göra i år. Så jag har varit bland annat på Oxford University. Och sen var jag i Torquay som ligger på engelska raviären förra året. Och i år ska jag åka till Brighton. Hur, vad innebär det att vara den här språkresa ledaren? Ja, till att börja med att vara språkresoledare är en av de bästa sakerna i hela världen. För du är verkligen en inspiratör och förebild för de här ungdomarna du åker iväg med. Du har tillfället att lära känna de här människorna. För du, vad du händer är att du åker iväg med en grupp, en aktivitetsgrupp. Och de kan variera i storlek beroende på hur många ledare de bestämmer sig för att sätta ihop beroende på efterfrågan och hur många som åkte iväg vid samma tillfälle. Um, så första året exempelvis så var vi en grupp mot upp till 70 studenter. Det är många. Det är många. Uh, och jag menar jag förväntas ju lära känna att ta hand om alla lika väl. Ah. <laughs> och det är blandade nationaliteter. Ah. Så jag har bland annat tagit hand om svenskar såklart men också normen. Italienska studenter, finska studenter, det har varit några från Tjeckien, ehm, finns även från Spanien, det är väldigt vanligt. Ehm, men vad man gör som sagt, som språkresledare, så har jag fullständigt ansvar för de här ungdomarnas välbefinnande. Ehm, det innebär att jag planerar deras dagar, jag är den som finns där, jag ska både vara kompis och föräldrar, jag ska kunna säkerställa att de har den fantastiska upplevelsen av att möta världen, det här som jag gjorde när jag bland annat var i Hongkong. Um, att inse att, uh, som jag brukar säga, going abroad won't necessarily change you, but the people you meet will. Um, det vill säga att de kan göra en insats, ett deltagande som är skillnad. Och oftast, alltså garanterat, alla som åker iväg på en språkresa, de tycker att det är det bästa de någonsin har gjort. Och var ledare över en sån um, upplevelse, alltså... Det är fantastiskt. Jag, jag är så tacksam och jag har så mycket inspiration och hämta från just de ungdomarna jag har lärt känna på de här resorna. Det låter jättekul att vara arvesterledare. <laughs> men det är det. Det är tufft. Det är mycket att Nej, göra. Jag kan tänka mig att det är ja. tufft för de är ju ändå ungdomar fortfarande. Ja men det är de. Och jag menar det är ju allt från att det är små konflikter till hemlängtan. Till att de faktiskt går och blir kära ja. för första gången. Uh, och jag menar man blir ju trots allt den här bästa kompisen som får vara med dem i tre veckor. Man lär ju verkligen känna dem och sen så är det ändå att man aldrig mer ska se dem igen. Så det, det är en väldigt märklig situation på så sätt att du blir så tajt och du tycker verkligen om de här människorna. Och det enda jag kan känna med mig när jag väl lämnar dem sen när vi är tillbaka i Sverige det är att jag önskar dem stort lycka till och vet med mig att de kommer ha fantastiska år framöver där de kommer utvecklas som och Förhoppningsvis har jag inspirerat och bidragit till att det blir så. Du vann ju faktiskt utmärkelsen bästa STS-ledaren också. Det gjorde jag med. Första jag var med så blev jag bästa STS-ledare. Jag har dragit fram allting. Här. Aha, det, aha, okay, finns du har det finns <laughs> ingenting du kan dölja. Här. Okay, ja, men det, och det var jag väldigt stolt för jag det. ju väldigt stort. Så jag tror faktiskt att du gör skillnad för dem. Ja, ja det, det hoppas jag med. Jag tror det. Ja. Eh, innan examen mm. som du tog 2017. Va? Precis. Så du fick något stipendium, va? Ja. Vad var eh, det för fel? Ja, eh, jag tog examen som civilekonom förra året. Eh, men innan jag tog examen så skriver man ju en uppsats. Och när man skriver en magisteruppsats så skriver man uppsats i ett halvår. Så det är 30 högskolepoäng. Och i samband med att jag skulle skriva uppsats så passar jag på att söka ett stipendie. För som sagt jag har varit väldigt internationaliserad under min tid på högskolan. Och blev medveten om att det fanns ett stipendie som delas ut via Sida, Sveriges biståndsmyndighet. Som heter MFS. Och Det möjliggör att du kan åka till ett utvecklingsland och bidra till utveckling eh, genom att du ser över någonting, du väljer ut själv vad det är för typ av projekt du vill se över, eller vad det är för ämne du vill utforska. Och sen skriver du en uppsats om det. Eh, och Den möjligheten tog jag. Vart fick du åka då? Ja, eh, så vad jag gjorde som sagt, vi, jag och min uppsatspartner, vi åkte till Sri Lanka. Ja. Så jag var i Sri Lanka i tio veckor under våren 2017, det är ju förra året. Och där skrev vi om någonting som heter mikrokrediter. Och vad är mikrokrediter för någonting? Ja, vad är mikrokrediter? Uh, I relation till detta så ska man veta med sig att jag idag än, uh, är fortfarande integrerad i det här projektet som utlöstes av att jag var iväg och skrev om detta. För jag fokuserar på fattigdom. Uh, och det är ju nära kopplat till min dåvarande uh, bild av världen. Det vill säga att ja, men jag har ju läst ekonomi och jag har på pengar. Nu är både ekonomi och civilekonomi mycket, mycket mer än pengar. Och just fattigdom handlar också om mycket mer än pengar. Man kan ju vara fattig på olika sätt. Det vill säga att fattigdom är inte bara pengar utan det handlar snarare om möjligheterna. Det vill säga att du nekas möjligheten till vissa saker. Så man pratar bland annat om social Fattigdom, det vill säga att du kanske inte har vänner eller du har socialt nätverk. Man pratar även om hälsa, det är en jättestor del av fattigdomen. Och vi har en stor, stor, stor massa i världen. Jag vill inte definiera den, men den är stor fortfarande som är fattiga. Och då pratar man fortfarande monetärt. Det vill säga att man lever på väldigt, väldigt små inkomster. Mm. Och Sri Lanka är ett sådant land eh, som man uttalat säger är fattigt. Och en av anledningarna just det att valde det är för att det är ett land där man inte har tittat så mycket på just det här mikrokrediter. Eh, och vad mikrokrediter är då är ju att det är en typ av lösning på fattigdomsproblemet. Det vill säga det var en gång en person som bestämde sig för att ah, men de här fattiga människorna om jag lånar pengar till dem. Då behöver inte de arbeta för någon annan som har pengar. Och kan köpa in materialet till när vi producerar våra varor och tjänster. Men om jag istället lånar ut de här pengarna. Då kan de ta del av hela värdekedjan, Det vill säga när man förädlar produkten. Och det är ofta när man kan ta del av förädlingen av produkten. Som man kan få ut marginalen. Det vill säga att man får ett kapital som ökar i värde. På så sätt kan man generera man kan både spara och investera. Um, om man ska jämföra med någonting, för jag har aldrig talat så mycket krediter, då kan man kalla det som ett typ av sms-lån. Det vill säga det är en liten kredit med hög ränta. Och använder du ett sms-lån till någonting där du bara konsumerar och sen inte har någonting du har investerat eller möjliggör att du kan betala tillbaka lånet, då hamnar du i en skuldfälla. Vad mikrokrediter är till för? Det är att du ska investera i ditt entreprenörskap. Det vill säga att du ska via att du får mikrokredit från en mikrobank starta ett typ av företagande. Det vill säga att det ska bidra som en inkomstkälla till ditt hushåll. Är det så att du förmodligen då skulle använda här mikrokrediten till något annat än det du faktiskt har utsagt eller ska göra med den? Det vill säga att du på något sätt ska köpa in något eller bidra till redan en befintlig inkomstkälla då kan du inte betala tillbaka lånet och då, då blir det svårt. Men om man tittar på teorin bakom det så fungerar det ju och det har utlovat att utrota fattigdomen i vår generation så det vill säga hade alla fått tillgång till mikrokrediter så menar de som startade projektet att ingen skulle behöva vara fattig. Oj. Så du var nere och skrev om detta då i Sri Lanka? Ja, eh, som sagt vad jag och min uppsatspartner Johanna gjorde det var att vi var där och träffade mikrobanker. Eh, och mikrobankerna fick prata med oss om hur de tänkte kring det här att alla faktiskt skulle kunna bli mikroentreprenörer. Det vill säga vi hade ju uttalat från den litteraturen vi hade eftersökt innan fått liksom sagt för oss att ja men alla kan bli mikroentreprenörer för det var så man tänkte. Det vill säga traditionella banker säger ju att ah, man kan inte låna pengar om man inte har någon säkerhet. Det vill säga kan du inte utlova att du faktiskt kan betala tillbaka så tänker vi inte låna pengar. Mikrobanker tänker tvärtom. Det vill säga har du ingenting så tror de att det är menar på att du har en bättre återbetalningsförmåga. Det vill säga du är mer motiverad att betala tillbaka så att du kan ta ett nytt lån. För som sagt, du tar ju små krediter och oftast tar de många i följd för att förverkliga och utveckla det entreprenörskapet skapar. Okej, okay. så ni ska göra den här uppsatsen, den blir bra antar jag. Ja det gick jättebra och som sagt vi, vi intervjuar de här bankerna och vi träffar även låntagare. Och svart på vitt, alltså vi kan fortfarande idag inte ta ställning till om det var bra eller dåligt. Men vad man konstaterar ändå i Sri Lanka är på grund av att det är commercialized. Det vill säga att de måste gå break even för de har ingen finansiering via bistånd. Så kan det inte hjälpa alla. För de hade inte förmågan att uh, sätta till trots att alla individer faktiskt har förmågan att vara entreprenörer. Nu har vi fått lära oss om mikrokrediter. Du har ändå försökt förklara det här för mig. Jag har inte riktigt fattat om jag ska vara helt ärlig innan. Nej. Men nu har jag nog bättre koll på det. Ha. Sen du kom hem till Sverige. Har skrivit klart. Tar examen. Ja. Vad gjorde du sen? Uh, ja, efter att jag hade skrivit den uppsatsen och tog examen så började jag jobba. Mm. Uh, jag jobbar idag som rådgivare på Handelsbanken här i Borås. Uh, har jobbat där i ett år. Men utöver det så har jag även ett uppdrag som Sida-alumn. Och vad innebär det att vara en Sida-alumn? Låter fint. Ja, Sida-alumn innebär att Sida, biståndsmyndigheten, har valt ut mig som en av de personer som utmärker mig. I mitt engagemang för ja, både utvecklingsarbetet och utvecklingssamarbetet. Det vill säga att jag via mina meriter är en av de personer som har fått möjlighet att komma ut till skolor och organisationer i Sverige och föreläsa om hållbarhet och globala frågor. Och är det många som gör det här? Som åker runt och föreläser? Ja, så så här, ähm, nej. Äh, vi, det är väldigt högt tryck, söktryck till Sida Lumni som är ett, projekt, äh, ja, det är ett projekt som är på årsbasis Så jag är Sidalum för 2018. Äh, och grunden där är ju då för att jag har varit iväg och kollat på mikrokrediter. Men utöver det alla andra internationella erfarenheter jag har. Ähm, och engagemanget är jättestort för vi är totalt 30 stycken. Äh, och vi är spridda geografiskt. Akademiskt så gör den enda ekonomen exempelvis. Men också individmässigt. Det vill säga vi är väldigt olika som individer. Så vi är ett jättekul gäng. Och dessvärre i och med att vi är så spridda över landet så träffas man ju sällan. Men vi följer varandra. Och om inte annat så just det här att vi vet att vi är ute och påverkar och inspirerar människor. Och upplyser om våra egna erfarenheter. Och också vad de kan bidra till till att göra världen bättre. Det, det är suveränt och jättespännande. Är det det som är tanken att du ska göra världen bättre med att föreläsa? Eller vad är tanken bakom att du ja, föreläser? Eh, projektet började på så vis att Sida hade en idé om att eh, man ansåg i korthet att eh, kunskapen hos allmänheten kring bistånd och hur världen ser ut idag eh, var otillräcklig. Det vill säga man visste inte riktigt och då, då tänkte man att ja, men om vi har människor som har varit ute och, och som är ganska likade, det vill säga de, jag jobbar inte för Sida utan jag representerar Sida, um, men som är som de de träffar. Då ska det bli lite lättare att relatera till. Och en av mina viktigaste uppgifter. Det, det är inte att säga vad folk ska göra. Utan det är att nyansera världen. Det vill säga att jag på något sätt ska våga utmana de människorna jag träffar. Till att ifrågasätta sin världsbild. Viktigt ändå. Ja, och det är jättekul. Och engagemanget jag får när jag träffar människor. Både på företag och i skolor är jättestort. Så man märker ju att det finns människor som blir inspirerade just av det man berättar och det man visar och just att man kan dela med sig av att man har haft egna erfarenheter. Du var ju Innan du kom hit idag så var du ju på vår gamla skola, Bäckingsgymnasiet. Ja, jag var på Bäckingen då och föreläste. Hur var det att vara tillbaka? Eh, det var kul. Eh, som sagt, eh, det var en av våra gamla lärare som jag fick träffa eh, och föreläste med en, hennes klasser. Och om inte annat så är det kul för det ger en chans att reflektera över vad man har varit men också vart man är just när man träffar människor i den situationen. Så jag menar mitt föreläsningspass gick ju absolut ut på att prata om just hållbarhet och globala frågor och mikrokrediter och hur världen ser ut idag. Men det var ju också mycket om att inspirera just de här individerna om att de är kapabla att göra precis vad de vill och att de har alla världens möjligheter att utforska sig själva, fatta aktiva beslut men också att upptäcka världen som verkligen finns där ute för dem nu måste vara coolt att få stå. Du, för fem år sedan så var det du som satt där i de där skolbänkarna och nu var det faktiskt du som stod framför dem och föreläste. Ja men det, det var coolt. Jag, menar, jag, jag har gjort många coola saker tycker jag och det är många gånger jag känner att wow jag är så tacksam för att jag får vara här och att människor lyssnar på mig. Men just det här mötet är klassrum där man får chans att leverera något annat än det de är vana vid. Det tror jag är jätteuppskattat och om inte annat så uppskattar jag verkligen den möjligheten. Kul. Hur var det att se bäcking nu då? Eh, jo, om inte annat som vi pratade lite kort om här innan vi startade. Bara på fem år så hade det blivit en annan värld lite grann. Jag upplevde inte att individerna på något sätt är annorlunda om man jämför dem med vilka vi var när vi satte de skolbänkarna. Men det var som en sån sak bara som att det finns lås på alla dörrar nu på skolan. Okända människor har inte möjlighet att komma in och det, det kan man ju tycka vad man vill om. Lokalerna hade förändrats något jag var i en del av skolan jag aldrig varit i förut för de behövde mer platser på grund av ökad tryck. det vill säga det finns fler studenter på skolan idag än vad det jag gjorde när vi studerade för fem år sedan så det var ju små skillnader men om inte annat fanns ju grunden kvar så det kändes lite som back to the future eller ja. lite sådär, ja. <laughs> åkte tillbaka och kände att ja, men här har man gått men samtidigt är man inte här så det, det var en märklig men kul känsla och vad din föreläsning var den uppskattad tror du? Ja, men det, det tror jag absolut. Jag menar, det som är mest spännande med mina föreläsningar det är ju att de är väldigt interaktiva. Det vill säga, jag står inte framme och försöker hålla ett tal utan jag försöker skapa samtal. Och det tror jag är väldigt uppskattat. Och det tycker jag man ser ganska tydligt i föreläsningsklimatet i allmänhet. Det vill säga att man försöker skapa deltagande inte bara när jag gör det, men utan teknik i allmänhet idag. Um, och det har ju mycket med hur världen faktiskt har förändrats om vi tittar tillbaka på de här fem åren sedan du och jag gick i skolan um, Deltagargraden i sociala medier bland annat har ökat drastiskt ja, ja. Uh, så att den appliceringen sker i klassrummet och ute bland folk och när folk är ute för äldre det, det är ju helt självklart många gånger kan jag förstå. Jag tänkte vi ska runda av snart men vad är tanken att du ska göra nu inom den närmsta framtiden? Inom den närmsta framtiden... Uh, jag jobbar ju som sagt på Handelsbanken idag och trivs jättebra. Det är en fantastisk arbetsgivare och som verkligen värdesätter mig som medarbetare. Trivs jättebra där. Och anledningen till att jag trivs utöver att jag har så himla bra kollegor där. Det är ju det faktumet att jag får jobba faktiskt med förlängning och det jag var i väg att skriva uppsats med. Uppsats om, det vill säga att då kollar jag på mikrokrediter, det vill säga mikrokreditgivning ja, till fattiga människor. Nu får jag se det från ett annat perspektiv, det vill säga en annan del av världen, här i Sverige. Hur ser det ut för oss? Hur ser den verkligheten ut när man jobbar på bank? Um, men sen vad det innebär, jag menar jag tror jag absolut att jag kommer att, håll, att arbeta med hållbarhet i framtiden och jag kommer absolut träffa människor. Och jag kommer alltid sträva efter att världen ska bli bättre och att vi ska känna oss delaktiga och att vi träffar och ja, men, att vi gör skillnad. Det, det ser jag fram emot. Sen är frågan hur, när, var. Det har jag ingen aning om. Du är bara 25 år, du behöver inte tänka på det <laughs> riktigt. Ja, men det, det är spännande och jag ser ljus på framtiden om inte annat. Och med de orden kanske vi avslutar där då. Låter bra. Tack så jättemycket för att du ville vara med här idag. Tack så mycket Miklina för att jag fick komma. Varsågod. <laughs>